הרפתקאות שרלוק הורמס מאת ארתור קונן דויל. עיבוד ובימוי מיכאל אוהד. והפעם החלמיש הכחול. משתתפים יוסי גראבר בתפקיד שרלוק הורמס, יהודה עפרוני הדוקטור ווטסון, וכן דוב רייזר, אריאל פורמן, מוסקו אלקלאי ואליעזר יונג. החלמיש הכחול. בבוקרו השני של חג המולד, נכנסתי לידידי שרלוק הולמס ומצאתי אותו שוכב על הספה בחלוק משי אדום, כשעל השולחן שלפניו ערימה של עיתונים מעוכים, כובע שחוק וזכוכית מגדלת. אתה עסוק, הולמס? לא, הייתי רוצה לקטוע את הלך מחשבותיך באמצע. לאיש לא הזה התפללתי. כנס ווטסון, ידידי. אני זקוק לעצתך. חפץ לב, אך תחילה עליי לחמם את עצמותיי הקפואות ליד האח. בחוץ קור כלבים, ואני רואה שגם אצלך החלונות מכוסים קרחונים. הוא מסתבר שהתאהבת בכובע הישן הזה. לעולם אל תזלזל בכובעים ישנים, וואטסון ידידי. כובע זה למשל עשוי לשמש בידי למפתח, לתעלומה. אתה מכיר את פיטרסון? שמש בית הדין, מכיר. זה הכובע של פיטרסון? לא בדיוק. פיטרסון הוא שמצא את הכובע. בעליו איננו ידוע לנו לפי שעה. ומתי הגיע הכובע לידך? לפני שעה קלה, יחד עם אווז שמן שוודאי מתאגן ברגע זה במטבחו של פיטרסון. והנה העובדות, במידה שהן ידועות לי. אמש בארבע לפנות בוקר שב ידידנו פיטרסון לביתו ממסיבת רעים עליזה. בעוברו בשדרות טוטנאם ראה פיטרסון גבר גבע קומה הצועד לפניו עם אווז על הכתף. כשבעל האב"ז נכנס לרחוב גודג' התנפלה עליו חבורת בריונים. אחד מהם הפיל את כובעו בזדון. בעל האב"ז הניף את מקלו כדי להגן על עצמו ושבר בשגגה את חלון הראווה מאחוריו. פיטרסון ביקש לחוש לעזרתו של הנתקף. זה הזדעזע כנראה מן השמשה שניפץ, וכשראה גבר במדים מתקדם לעומתו השליך את האב"ז ונמלט על נפשו. גם הבריונים ברחו, ופיטרסון ידידינו נשאר לבדו בשדה הקרב עם שלל רב בצורת כובע מעוך ואבז דשן. ומדוע לא החזיר את הרכוש שלי ועליו? כיצד? אמנם מצאתי פתק קשור לרגלו השמאלית של האבז, וזו לשונו. עבור מרת הנרי בייקר. ועל הסרט המאתר את הכובע שלפניך גיליתי את האותיות ה' hey ב'. <laughs> אך בלונדון מתגוררים כמה מאות הנרי בייקרים, ולגמרי לא ברור למי מהם עלינו להחזיר את האווז ואת הכובע. מה עשה פיטרסון? פיטרסון יודע שדווקא התעלומות הקטנות הן הקוסמות לי, משום כך הביא את האווז ואת הכובע אליי. יעצתי לו לשוב לביתו ולהכניס את האווז לתנור לפני שיאחר את המועד. והכובע? ברגע זה אני עורך לו חקירת שתי וערב. <laughs> אתה צוחק לי, הולמס. מה יכול כך, כובע ישר לגלות לך? הרבה, מי כמוך יודע, ווטסון, למדת את הית השיטה מפי. קום, קח את זכוכית המגדלת ואמור לי, מה מלמד אותנו הכובע על אישיותו של בעליו? כובע שחור, שופשף למדי. ציבו של הסרט היה אדום, ומזמן דהה. כאן אני רואה את האותיות שהזכרת, ה' hey, ב', הכובע מכוסה כתמים, ואם אינני טועה, ניסה בעליו לכסות את הכתמים בדיו שחורה. מצטער, אורמס, אינני רואה כאן שום סימנים העשויים לעזור לנו. אתה רואה וורדסון, אתה רואה הכל, אבל אתה חושש להסיק מסקנות ממה שראית. יפה. נשמע את המסקנות שלך, הולמס. בעל הכובע הוא אינטלקטואל וגם בעל אמצעים. כלומר, הוא היה בעל אמצעים, אך בשנים האחרונות ירד מנכסיו. אני חושד בו שהתמכר לטיפה המרה, אולי משום שאשתו חדלה לאהוב אותו. הולמס, אני אידיוט ואתה אשף. איך גילית שהאיש הוא אינטלקטואל? איך? פקח עיניך, ווטסון. הנה, תסתכל. אני חובש את כובעו של בעל האבז, והוא גולש מעל למצחי ומתיישב על חותמי. ללמדך שנועד לראש העולה בנפח שלו על ראשי. מתקבל על הדעת שראש גדול מכיל מוח גדול. ומנין לך שירד מנחשיו? לכובע כבר מלאו חמש שנים, מאז שנרכש יצא מן האופנה. הסרט המזוהם הזה נתפר ממשי אמיתי, גם את הבטנה תפרו מבד משובח. לפני חמש שנים היה בעל האהבה שלנו יכול להרשות לעצמו לקנות כובע יקר, מאז לא טרח להחליפו באחר, סימן שכוכבו דעך יחד עם כובעו. תתקבל על הדעת. אך מי זה גילה לך שרעייתו חדלה לאהוב אותו? הכובע לא הוברש מזה שבועות רבים. אישה המרשה לבעלה לצאת לרחוב עם כובע מטונף חדלה, זה כבר להתעניין בו. ואולי הוא רווק? מה פתאום רווק? שכחת את הפתק שנקשר לרגלו של האב אז? ווטסון ידידי את האב אז הביא כשי פיוס לרעייתו. איתך אי אפשר להתווכח. בפיך תשובה לכל קושייה. חבל שאתה מבזבז את שנינותך על כובע ישן ואווז דשן ווטסון ידידי. אה, פיטרסון, חזרת, מה קרה? האווז, מר הולמס, האווז. מה קרה לאווז? אל תגיד לי שקם לתחייה, פרס כנפיים וברח דרך חלון המדבר. הנה הבט, זה מה שאשתי מצאה בגרוגרת שלו. לא יאומן כי יסופר. פיטרסון, אתה יודע מה טיב האוצר שנפל בחלקך? יהלום, מר הולמס. אבן יקרה. היא חותכת זכוכית כאילו הייתה זאת פלסטלינה. זה איננו יהלום רגיל, פיטרסון, זהו. זהו החלמיש אח... הכחול של הרוזנת דוקטר ממורקד. דוקטור ווטסון צודק. זוהי האבן היקרה המפורסמת ביותר בעולם. רק לפני עשרים שנה נמצאה בנהר המוי שבדרום סין, וכבר גרמה לשני מקרי רצח, התאבדות אחת, כבייה בחומצת גופרית, שלא לדבר על שורה ארוכה של פריצות. מי היה מאמין שצעצוע נחמד כל כך משמש פיתיון... בידי השטן. קראתי בטיימס שהרוזנת מציעה פס בסך חמשת אלפים סטיילינג למוצא הישר. חמשת אלפים? אלי שבשמיים. אולי פיטרסון. חמשת אלפים זהו סכום נאה, אם כי אני משוכנע שהאבן שווה פי עשר. אם אינני טועה הרי שנגנבה במלון קוסמופוליטה. בעשרים ושניים בדצמבר, כלומר לפני חמישה ימים, זיכרונך אינו מטעה אותך, ווטסון, גם אני קראתי את הכתבה בטיימס. הנה מצאתי. שוד יהלומים במלון קוסמופוליטן. ג'ון הורנה, שרב רב בן 26, מואשם בגנבת החלמיש הכחול. ג'יימס ריידר, מלצר ראשי במלון קוסמופוליטן, מעיד כי הכניס את הורנה לחדר ההלבשה של הרוזנת במלון, לבצע תיקונים בסורג האח שנפגע. כעבור חצי שעה בשובו לחדר לא מצא שם ריידר את הורנה. אך הבחין בעובדה שהמגירה האמצעית בשולחן הכתיבה נפרצה. קת'רין קוזק, חדרניתה של הרוזנת, מעידה ששמעה את קריאת ההפתעה שהפליט ריידר, כשגילה את דבר השוד. הורנה נעצר, אך נשבע שהוא חף מפשע, אם כי תיקו במשטרה מלמד שכבר נידון בעבר על מעשי פריצה דומים. מכל מקום הוחלט להעמידו לדין, וכולי וכולי וכולי. ועכשיו אמור לי ווטסון, ידידי. כיצד התגלגל החלמיש הכחול ממלון קוסמופוליטן לגרוגרת של האב אז? תשובה על שאלה זאת נוכל לקבל רק מפי הנרי בייקר, בעל הכובע המעוך. שוב הצדק איתך, דוקטור, הבלי אתונייר, עלינו לפרסם מודעה בעיתון. ברחוב גודש נמצאו אווז לבן עם זנב שחור וכן כובע שחור. שניהם יוחזרו למר בייקר עם יסור הערב בשעה שש לרחוב בייקר מספר 221 ב'. מניין לך שיראה את המודעה? אני מניח שדווקא היום יעיף מבט בעיתונים, אווז שמן לא מזדמן בכל שבוע על שולחנו של הנרי בייקר. ואני מניח שלא חסרים לו ידידים שיפנו את תשומת ליבו למודעה. פיטרסון, עשה לי טובה. גש לסוכנות הפרסומת הקרובה ביותר, הודאג לכך שמודעה זו תפורסם בעיתוני הערב. באיזה מהם, מר הולמס? בגלוב, בסטאר, באבנינג, סטנדרט בכל עיתון אחר שיעלה על דעתך. בסדר גמור, מר הולמס, החלמיש הכחול. אותו אנעל בכספת שלי, לפי שעה. כן, עוד משהו, אה, פיטרסון. כן, מר הורמס. עוד בקשה לי אליך. בשובך מסוכנות הפרסומת, הבא לי אווז. עוד אווז? ורצוי שיהיה צעיר ועסיסי כמו זה שאתה עומד לזלול הערב. מן <laughs> הדין שנציע תמורה מתקבלת על הדעת למר הנרי בייקר המסכן. יצאתי לבקר את החולים שלי, ובשובי לרחוב בייקר לעת ערב, ראיתי גבר גבע קומה נכנס לביתו של ידידי. עליתי אחריו במדרגות, וראיתי את מרת האדסון, סוכנת הבית הטובה שלנו, מכניסה את האורח לחדרו של הולמס. מר הנרי בייקר, אם אינני טועה. אני שמח שאוהלת להסור עלינו. מה תשתה, שרי ויסקי, קוניאק או בירה? מה? קוניאק. ווטסון כוסית קוניאק בשביל מר בייקר. אמור לי, מר בייקר, האם זהו הכובע שלך? כן, מר הומס, זהו ללא ספק כובעי. שמרנו על הרכושך, ידידי דוקטור וואטסון ואנוכי. ציפינו שתפרסם מודעה בעיתון בתוספת כתובת. השילינגים אינם מצויים בכיסי, בשפע, בזמן האחרון, מר הומס. הייתי משוכנע שכנופיית הבריונים שהתנפלה עליי גזלה את הכובע יחד עם האבז, ופשוט לא רציתי לגרום לאשתי הוצאות נוספות. זה אני מבין. אשר לאבז, מר בייקר, מחובתי להודיעך שנאלצנו לאכול אותו. אתם אכלתם אותו? מסוכל לשמור על אבז דשן אפילו בחודש קר כמו דצמבר, אך כדי לפצותך הכנו לך אבז אחר, לא פחות דשן מן הראשון, שם הוא מצפה לך על הבדף. אני מקווה שהוא יענה דרישותיך. בהחלט, אדוני. או ברנש דשן. כמו כן, שמרנו על הנוצות, כולל הזנב השחור, על הרגליים וכן על ה... גרוגרת של קודמו במקרה שתזדקק להם. בתור מזכרת? אלף תודות, מר הולמס, אך לי שום צורך בשאריות של ידידי המנוח. הולמס? הוא אינו יודע אף לא מילה. ועכשיו, ברשותכם, רבותיי, אפתיע את זוגתי בתחליף שמן זה. רק רגע, מר בייקר. אדוני. אתה מוכן לגלות לי איפה השגת את האבז הקודם? אני חסיד מושבע של אבזים, ומימיי לא עלתה ציפור טעימה כל כך על שולחני. מחפץ לב, מר הולמס. אני רגיל לפגוש את ידידיי בפונדק אלפא שליד המוזיאון, כי שם אני עובד. לפני כמה חודשים יסד בעל הפונדק ווינדיגייט שמו מועדון אבזים. מועדון אבזים? כן, אדוני. כל חבר במועדון מכניס סכום מסוים מדי שבוע ומקבל אבז לחג המולד. המשך הסיפור ידוע לך. האיש הזה לא ראה את החלמיש הכחול מימיו. נכון, אבל הוא מסר לנו מפתח, כלומר שם וינדי גייט. מה אם נסור לפונדק אלפא לפני ארוחת הערב, ווטסון? אני איתך, הולמס. לבשנו מילים וכפפות. וכיסינו את הצוואר ואת האוזניים בצעיפי צמר. כוכבים קרים כיסו את השמיים השחורים, והאוויר יצא מפינו בצורת תמרות עשן. צעדינו הדהדו ברחובות הריקים, כשעזבנו את רוב הרפאים וצעדנו לאורך רחוב אוקספורד. כבושה כלה נכנסנו למזבעת אלפא, והולמס הזמין פעמיים בירה אצל בעל הפונדק. אם הבירה שלך איננה נופלת מן האווזים שלך, אמר ווינדיגט, אין לי ספק שהיא משובחת. האווזים שלי? <laughs> מה אתה יודע על האווזים שלי? לפני שעה קלה חטפתי שיחה עם ידידי מר הנרי בייקר, חבר במועדון האווזים שלך, והוא סיפר לי ניסים ונפלאות על הציפור שקנה ממך. הנרי בייקר? את הנרי בייקר אני מכיר, אך במה שנוגע לאווזים, אדוני, עליי להודיעך שאלה לא היו אווזי. לא? חבל. אם ככה, כיצד התגלגלו לידיך? השגתי שני תריסרים אצל בעל דוכן בשוק של קובנגרד. מה אתה אומר? קובנגרד. אני מכיר כמה בעלי דוכנים בשוק של קובנגרד. אתה זוכר את שמו? ברקנדרידג', אדוני. ברקנדרידג', לא, לא, אותו אני תרם פגשתי. טוב, לחייך, מר וינדגייט, שנה טובה ופרנסה טובה. בוא ווטסון, נשמע מה בפי ברקנדרידג' זה. הכל בגלל אבס. אינך חושב שאתה מגזים, הולמוס? בקור הזה אתה מתרוצץ אחרי... קליפת אשום? מצטער ועוד צונח הפעם, אינני מסכים איתך. בצדה האחד של השרשרת אמנם תלוי יצור יומיומי ומגושם כמו אווז, אך בצדה השני תלוי אדם העלול להישפט לשבע שנות מאסר, אם לא נצליח להוכיח שהוא חף מפשע, אם כי ייתכן כמובן שחקירתנו תוכיח דווקא את אשמתו. כוונתך על השרברב הזה. כן, הורנה. מכל מקום המזל זימן לנו עקבות שנעלמו עד כה מיני ידידיי המלומדים בסקוטלנד יארד ומחובתנו לעקוב אחריהם עד הסוף. דרומה, פנה, קדימה, צעד. וכך חצינו את הובון ועברנו בסמטאות העוני עד שהגענו לשוק של קובנגאון. השוק היה שומם למדי בשעה מאוחרת זאת. אחד הדוכנים נשא את השם המפואר ברקנדרידש, ובעליו, אדם מגושם עם פני סוס ואיספם מרשים, עמד כבר לנעול את דוכנו. קור כלבים, מה? מה? אני רואה שהאווזים עזלו בעינם. תשוב מחר בבוקר ותקבל אצלי 500 חתיכות. שנניח שאני זקוק לאווז דווקא הלילה? לאמיתי שמעבר לרחוב נותרו עוד שניים-שלושה. אפשר, אבל לי המליצו דווקא עליך. מה אתה אומר? מי זה אם לצדף כאלה? ווינדיגייט מפונדק אלפא. ווינדיגייט? נכון. שלחתי לו שני טרסטרים בערב החג. אה, אווזים עסיסיים אחד-אחד מהברקנרידג', כל הכבוד, איפה השגת אותם? גם אתה כבר מתחיל. אדוני, דבר דברים ברורים. מה אתה רוצה מחיי? נדמה לי ששאלתי אותך שאלה פשוטה, איפה השגת את האווזים שמכרת לווינדיגייט? לא אגלה לך. וקץ לוויכוח. ברצונך, אל תגלה, אבל אינני מבין לשם אתה מתרתח. מתרתח? גם אתה היית מתרתח, לו לא ירדו לחייך כפי שיורדים לחיי. אני משלם כסף טוב עבור זכורה טובה וסוף פסוק, אך לא הפעם. איפה האווזים? למי מכרת את האווזים? כמה תיקח במחיר האווזים? אפשר היה לחשוב שאלה האווזים היחידים בכל אנגליה. האווזים האלה כבר יוצאים לי מהאף! אינני יודע מי האחרים שהטרידו אותך בעניין הזה. אצלי המדובר בהימור. אם לא תגלה לי מהיכן האווזים, לא אוכל להמר, ואני דווקא אוהב להמר על אווזים. ברצינות? התערבתי בחמישייה, שהאווזה שאכלתי בליל אמש גדלה בכפר. אם כך... הלילה הודיע לך שהפסדת את החמישייה שלך. האבז גדל בעיר. לא דובים ולא יער. בכפר. מוכן להתערב? לא נעים לי לגזול את כספך, מר ברקנדרידג', אבל נותר בכיסי זהוב, ואני מוכן להמר זהוב זה כדי ללמד אותך לקח. בכפר. עשינו עסק. בבקשה, אדוני הכל יודע. יכולי נא להציץ בספר החשבונות שלי. מה רשום כאן? ה-22 בדצמבר, 24 אווזים, במחיר שבעה שילינג mm -hmm. ושישה פנס כל אחד. המשך, קרא את הכתובת. נרכשו ממרת עוקשות שדרות בריקסטון 249, ספקת ביצים ועופות. שדרות בריקסטון בלונדון, סימן שגדלו בעיר. ועכשיו... תקרא מה רשום בעמוד השני בדיו אדומה. 24 אווזים למר וינדיגייט בעל פונדק אלפא במחיר 12 שילינג האווז. <laughs> <laughs> <laughs> מה השתתקת פתאום? ולפני רגע התנפחת. גדלו בכפר, בכפר! <laughs> <laughs> בסדר, בסדר, מה יש כאן לצחוק? הפסדתי <laughs> בהתערבות, אז מה? <laughs> הנה הזעוף שלך. <laughs> נלך ווטסון. אני ממש מאוהב בטיפוסים האלה, עם פני הסוש שלהם והשפמים המגודלים. לו הייתי מציע לברנש מאז סטרלינג, לא היה מוסר לי את הכתובת. אבל לוותר על הימור, כאן לא עמד לו לא כוחו. מה אתה מעדיף, ווטסון? לשוב הביתה וליהנות מארוחת חג שהכינה לנו מרת האצן? ואולי מוטב שניגש עוד הלילה לגברת אוקשוט בשדרות בריקסטון? ממה שהפליט ברקנדרידג' ברור שאיננו היחידים המתעניינים באהבה זהב. לך לכל השהידים יחד עם האווזים שלך. מה מתרחש שם? בבקשה ממך, מר ברקנדרידג', רק שאלתי... אני אקח האופל אותך ואת השאלות או... שלך. אם לא תרפה ממני, אש עושה בך את הכלב שלי. רק שתי מילים. אפילו לא אחת. קניתי את האווזים מגברת אוקשות, ולא ממך. אבל אחד מהם בכל זאת שלי, אחד לבן עם זנב שחור. תבקש אותו ממערת אוקשות. היא הפנתה אותי אליך, ואני לא אזוז מפה. אתה את... מה? נלסון. היי, נלסון, תפוס אותו. וואטסון, או-הו-הו שמעת אותם וואטסון? נדמה לי שהברנש הזה עשוי לחסוך לנו ביקור בשדרות בריקסטון. נראה מה נצליח להוציא ממנו. אדוני, סלח לי אדוני. מה? מה אתם רוצים ממני? איני מכיר אותך, אדוני. שמעתי את השאלות שהצגת לבעל הדוכן החצוף הזה, ונדמה לי שיש ביכולתי בי לעזור לך. אתה? מי אתה בכלל? שמי הוא שולו קולמס, ומתפקידי לדעת מה שאנשים אחרים אינם יודעים. אבל על ההסק הזה אין לך יכול לדעת ולא כלום. טעות, אדוני. אתה עוקב אחרי 24 אווזים שנמכרו על ידי מרת עוקשות משדרות בריקסטון לסוחר ברקנדרידג' ועל ידי הסוחר ברקנדרידג' למועדון האווזים שליד פונדק אלפא שאחד מחבריו הוא מר הנרי בייקר. או, אדוני, אתה בדיוק האדם שאני מחפש. הופעת לי כמו מלאך גואל. אם כך, כדאי שנדון בעניין הזה בחדר חם ולא בשוק הקר. ווטסון, אתה חושב שתוכל להשיג לנו כרכרה? אשתדל, הורנס. לפני שנצא לדרך, אדוני, אולי תגלה לי עם מי יש לי הכבוד? שמי ג'ון רובינסון. שאלתי לשמך האמיתי, אינני רגיל לעשות עסקים עם פסאודונים. ובכן, שמי ג'יימס ריידר. הממונה על המלצרים במלון קוסמופוליטון? אתה מכיר אותי? והנה ווטסון, ידידי, מה קיר אחריך, מריידר, עוד מעט ואגלה לך כל מה שאתה מבקש לדעת. ייכנס, מר היידר, ייכנס ושב לידך, רק אנעל את נעלי הבית שלי, והנני מוכן ומזומן לטפל בענייניך. היית רוצה לדעת מה קרה לאבזים? כן, אדוני. ליתר דיוק, מה קרה לאבז מסוים, אבז לבן בעל זנב שחור? אדוני, אדוני, אתה מוכן לגלות לי לאן התגלגל? הוא התגלגל אליי. אליך. והוכיח עצמו כציפור יעילה ביותר, ממש מלך האווזים. אינני מופתע כלל ועיקר שאתה מצטער על אובדנו. הציפור שלך הטילה ביצה אחרי מותה, ולא סתם ביצה, כי אם ביצה כחולה וקורנת, רוצה לראות. או, החלמיש הכחול. החלמיש הכחול. זהירות בן אדם פן טיפול לתוך האח. ווטסון, אורחנו יצא מכליו, עזור לו לשבת. מה דעתך על כוסית, מריידה? הקוניאק טוב לעצבים. תודה. נרגעת? בשרשרת שלי חסרות עוד שתיים-שלוש חוליות, אני מניח שתוכל לספק לי אותן. מי סיפר לך על החלמישה כחול של הרוזנד ממורקד? קטרין קוזק היא שסיפרה לי. תיארתי לעצמי, החדרנית של הוד מעלתה. ואתה ידעת כמובן שהשרברב המסכן הזה, הורנר, כבר הסתבך פעם בעסק דומה, ומשום כך יחשדו בו כולם, בו ולא בך. <אח> אתה שברת את הסורג שלפני האח בחדר ההלבשה של הרוזנת. <אח> אתה הזמנת את הורנר כדי שילחים את הסורג, ולאחר שיצא פרצת את המגירה, גנבת את החלמיש, והורנר האומלל נאסר במקומך. רחמים, מר הולמס. חשוב על אבי הזקן, חשוב על אמי הטובה. כפי שאתה חשבת על הורנר שיועמד למשפט במקומך. הברק של החלמיש שיגע אותי, לא עמדתי בפיתוי. לא תימעניין ברגע זה משהו אחר. כיצד הגיע החלמיש מן המגירה במלון לגרוגרת של העבר? <קח>, <קח>, קח את עצמך בידיים, בן אדם. לאחר שעצרו את הורנה, ביקשתי מחבור לחלמיש. ידעתי שבמוקדם או במאוחר יערכו חיפוש בחילאי וגם בחדרי שבמלון. העמדתי פנים שעלי לצאת בתפקיד, ומיהרתי לבית אחותי שבשדרות בריקסטון. אני מבין, אותה ספקת ביצים ועופות, מרת עוקשות. אחותי, אחותי. ג'יני הבטיחה לתת לי את היפה באב הזה כמתנה לחג המולד, ואני תפסתי אחת יוצאת דופן. לבן עם שחור. זה סימן <תתח> מה? פתחתי את בקורו ותקעתי את החלמי של תוך גרונו על אף התנגדותו. על מכבו שכזה טרם שמעתי כל הכבוד. האבז ברח מיד כשאחותי נכנסה ללול. היא לא התנגדה לבחירתי בתנאי שאשחט אותו ואקח אותו איתי. תפסתי אותו, שחטתי אותו ונסעתי את האבז לביתו של שותף, מומחה לאבנים טובות. ידעתי שאם שוטר יעצור אותי בדרך, אין לי ממה לחשוש. ידידי פרץ בצחוק גדול כשסיפרתי לו על המחבור, אך כשפתחנו את הגרוגרת, היא הייתה ריקה. אבל כיצד זה ייתכן? בחזרה לבית אחותי. נכנסתי ללול, והנה הוא ריק מעופות. באותו בוקר מכרה ג'יני את כל העדר לברקנדרידג' הגועלי בקובנגאד. אני מבין שהיו לה שני אבזים לבנים עם זנבות שחורים. צעקתי. בכיתי. אחותי סבורה שיצאתי מדעתי ואפשר שהיא צודקת. מכרתי את נשבתי לשטן, ואת התמורה לא קיבלתי. אני כישלון אפילו בתור פושע. אלוהים יעזור לי. אלוהים יעזור לי. הסתלק. כלומר, אתה לא תמסור אותי למשטרה? אתה תניח לי להתחמק? אני אברח לאוסטרליה. אינני מעוניין לשמוע פרטים. לך! זה חדש. שרלוק הורמס עוזר לגנב להימלט מפני החוק. ומדוע לא, דוקטור ווטסון? ככלות הכל סקוטלנד יארד לא פנתה אליי כדי שהוציאו אותה מתוך הבוץ. ומה על השרברב שנעצר בגלל גניבת החלמיש? הונה? לא הונה, אל תדאג. התביעה תחזור בה לכשי, ודאללה שהעד הראשי ברח. אתה יכול לקרוא לי שותף לפשע, ווטסון, אך לי נדמה שהצלתי נשמה מן התופת. השרץ הקטן הזה לא יסור עוד מדרך הישר. מה גם שבחוץ יורד השלג, הפעמונים מצלצלים, ובחג המולד אנו מצווים לסלוח לאויבינו. מחר אחזיר את החלמי שלידי הרוזנת והקץ לפרשה. אתה רעב, ווטסון. כמו זאב, הולמס. אם כך, צלצל למרת הצן שתביא את ארוחת הערב. הבוקר הבטיחה להביא לנו תרנגולת בר לארוחת הערב, אך לפני שנפתח בסעודה, אני מתכונן לערוך בדיקה בגרוגרת שלה. לעולם אין לדעת. <laughs> האזנתם לה חלמיש הכחול מאת ארתור קונן דויל. עיבוד ובימוי מיכאל אוהד. השתתפו שרלוק הורמס, יוסי גראבר. הדוקטור ווטסון, יהודה עפרוני. פיטרסון, מוסקו אלקלאי. בייקר, דוב רייזר. ריידר, אריאל פורמן. ברקנדרידג', אליעזר יונג. עוזרת הפקה, תמר הראל. ביצוע טכני, מואיז גלמי. בשבוע הבא, באותה שעה, המשך הרפתקאותיו של שרלוק הולמס בתסקית שערורייה בבוהמיה.